Stare, nebeski, utešite, ljubište istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, viznicu dobara i davoći života doću, sjeli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duša naša. Slavu Otcu i Sinu i Svetome Duku i sada i uvek i uvekove vekova. Amin, gospode pomeli, gospode pomeli, gospode pomeli, gospode pomeli oče, blagoslodi. Bogi do nas, svetih Otavca naših, gospodinu su se Hristo Bože naš, pomiluj nas. И одно из истина нашей веры Kamena, na kojima se zida i naše vjerovanje i grad i naše spasenje jeste i istino o padu. koju sveti otac naše crpe Teofan Zatornik kaže da je jedna od najviše zanemarenih istina. I da se o njoj najmanje i govori, najmanje i zna, a taj problem itekako djeluje, pogotovo u ova naša vremena. Dakle, problem koji je izazvan još na samom početku i koji mi u našoj crkvi nazivamo padom, je praroditeljskim grijehom. Ova nedelja pred sam početak posta ona je nedelja u kojoj nas crkva pored poziva na opraštanje a pozvani smo od samoga gospoda jutro u svetom evanđelju ona nas podsjeća i na taj problem govoreći da nije sve u najboljem redu. I ne samo da nije u najboljem redu, nego da je situacija poprilično iskomplikovana. I da postoji samo jedno rješenje i da postoji samo jedan koji može da nam pomogne. I ni jedan drug. U slučaju da zaboravimo, zanemarimo ili da previdimo taj problem, Jedno od prvih posledica katastrofalnih jeste da zanemarimo i spasitelja. Ukoliko nisam ugrožen, meni spasitelj nije potrebno. Ukoliko se ne nalazim u problemu, ja ni rešenje neću tražiti tim prije ukoliko ne vidimo dubinu našega problema i ozbiljnost i ozbiljnog spasitelja kako reko smo jedinoga mi nećemo tražiti onam On neće biti potreban i od tog trenutka braća i sestre počinju veliki probleme I zato naša crkva, uvodeći nas u prostor posta i pripremajući se da uđemo u njega njenim učenjem, evo danas smo došli do te velike pouke ili podsjećanja da smo mi zapravo izgnani zbog prestupa zapovijesti Božije izgnani u ličnosti pravoditelja Eve i Adama a preko njih jer smo od njih i čitav ljudski rod, braći i sestre naslijedio je to prokvetstvo a prokvetstvo jeste nedostatak blagoslova, neimanje blagoslova kad ovako malo Bolje pogledamo raspoloženje savremenog svijeta, primijetit ćemo, a i vi možete to da potvrdite iz vašeg iskustva, da je od nas neko vrlo vješto, vrlo vješto, vrlo olukavo, rekli bismo i zlobno, sakrio od nas tu istinu. I povedajte kako se onda problemi nižu jedan na drugi. Navedimo primjer. Mi pokušavamo u zemlji izgnanstva da nađemo otačbinu, da nađemo mir, da nađemo smisao. A to je po prirodi stvari nemoguće. Blavoslova Božije u zemlji izgnanstva mi ne možemo da nađemo Iako ga tražimo uzavut ga tražimo jedino mjesto jedini način gdje možemo dušu da utješimo gdje možemo s Bogom da se izmirimo da možemo u otačbinu u zemlju iz koje smo izgnani da se vratimo jeste naša majka, crkva. Iako ćemo pošteno, niko nas danas, praćuje i sestre, ne podsjeća na taj problem do crkva. Evo, probajte, idite nekim drugim putem. Svi govore da i ovdje može da se nađe rešenje. Da i ovdje može da se nađe život. Neki čak govore da je moguće naći i spasenje, a ne vrativši se na mjesto i u onoga pod koga smo grijehom neposlušanja otpali. Jedino crkva svojim učenjem podvlači, podsjeća i napominje da se mi nalazimo u padu. Da mi nismo onakvi kakvi bi trebalo da budemo i kakvi možemo da budemo. Nismo onakvi kako je Gospod to zamislio da bude. Nego smo pali, povrijeđeni, ranjeni, grešni ili ako hoćete, bovesni, bez izuzetka. Ta bolest se danas projavljuje na različite načine. I kroz tjelesne poremećaje vijekova duševne ili psihičke, kao pa i duhovne poremećaje. 20. vek kao ni jedan drugi do sad potvrđuje da je čovjek Paulo Iako smo pokušavali, ponekad i uspeli da se domognemo nekih vrhova, da uđemo u prostor određenih saznanja naučnih tehnoločkih dostignuća, međutim u duhovnom smislu mi smo, braće i sestane najnižem duhovnom nivou što je potvrdio i 20. vijek vijek velikih ratova, velikih razaranja, masovnih ubistava a to je vijek koji je prethodio 21. vijeku. I evo tek smo ga načeli, nalazimo se u 14. godini, a već se mnogo toga lošeg izdešavalo i to što se dešava zapravo samo najavljuje ono što će se tek dešavati. A sve će to biti teške stvari, i za gledanje i za slušanje teško će biti i živjeti u takvom vremu a iza svih tih događaja i razornih destruktivnih procesa nalazi se sila koja pokreće a to je sila grijeha to je sila pale vrirode u ovom postu mi smo krenuli, braće i sestre vođeni crkvom, je postiti izvan crkve je nemoguće može namjera da postoji ali orijentacije nema mape nema ritma nema cilja nema vođstva nema a vođeni crkvom a evo danas upozore mi I pod bogoslužbenim da smo pali, crkva nas upućuje i usmjerava na ruke onoga koji jedini može da nas spase, koji jedini može da nas izvede, iz pada, da nas podigne ili, kako se to kaže, Pa i na kraju ovog praznika, kako se i pozdravljamo i čemu se radujemo, danas nas vaskrsne. A vaskrsnuti znači podignuti. To ne znači, braćo i sestre, mrtvoga dići iz groba. Naravno, znači to, digao je gospod mrtvoga lazara. Dići će on i svakoga mrtvoga koji leži u grobovinu. Ali ne misli se samo i isključivo na podizanje fizičkog sastava, nego prije svega na podizanje prirode kao tak podizanje čovjeka iz onog pavog stanja u novo, obnovljeno, čisto i sveto stanje. daga, Obnovi, da ga preporodi. Jedini koji može čovjeka da podigne ne jednog čovjeka, nego sve ljude bez izuzetka jeste onaj ka čijem vaskrsenju krenu smo. I na kraju svih ovih naših postnih akcija, postnih trpeza, padova, ustajanja, promašaje, pogađanja, Mi dolazimo vođeni crkvom, samo crkvom, ne bez nje, bez nje ćemo sigurno promašiti. A i kogod posti izvan crkve, on uvijek promaši. On pogodi ja je kuvano i pogodi ja je u ruci njegovog prijatelja. Ali promašuje cilj, promašuje smisal, jer nije postio zajedno sa crkvom, nije pratio njen ritem. A crkva nas vodi direktno njemu samo njemu, braći i sestre nema dvojice samo je jeden a to je Hristos pomazanik Mesija Spasitelj, Isus Sin Boži i u pozdravnom slovu i u vaskršnjem pozdravu mi kažemo vrlo precizno Hristos Voskrese ne neko drugi Nego samo on. Vaskri se i nama darova život vječni i nas podiže. Samo on. Niko drugi braći i sestre od ljudi. Samo od ljudi, nego niko i od angelskih sila. je dakle, samo on. Veliki post je apsolutno hristo -centričan. Veliki post nas vodi ka Hristu. I danas, kako kaže Sveti Telefon Zatvornik u besedi na današnji dan, kaže, crkva ukazuje na problem, problem pada, a to je veliki problem, braći i sese, to je velika povreda prirode. Svi problemi koje ljudski rod imao, koje danas ima i koje ćemo imati, a pokušavali smo na razne načine to da rešavamo, Svi su oni posledice tog prvog problema ili prvog pada. To je toliko duboka povreda prirode da ona do dana današnjeg ima energiju da pravi probleme. Zamislite kako je to, kako je to povreda, kakva je to bogaština. To je moglo da prođe u nekim prvim vremenskim intervalima, pa je to bilo je problema pa se umanjivo, umanjivo i stavlo. Preslušilo. Međutim, vidite, 20. vijek, to je to su eksplozije zla. Do te mjere velikog zlada mi to više ne možemo nekako umom, da li se valda čovjek nekako e, imunim sistemom, psihičkim blokatorima štiti da sve to prihvati. A evo uzmite samo 20. vijek, nijedan drugi, i ispratite šta se sve u njemu izdešavalo. Onako odvojite jedno pola dana, pa povatajte, poskidajte sve šta se izrešavao, vidjeti da je to užas, da je to strava i užas. Od koncentracionih logora, od masovnih ubistava, od čitave serije ratova, prvo, drugo, Balkansku, ovoga, onoga, na onom kontinentu, na onom kontinentu u Vijetnamu, u Kini, u Japanu, u Rusiji, na Balkanu, prvi, drugi, masovni pokoli, koncentracioni logori, milioni žrtava, bakšene, možete zamisliti, kako su to ugodilo, bakšene atomske bombe, Hiroshima, znači, bomba bakšene, znači kako su to, brutalni i izlivi ugodilo, zlada, a sve prolazi, pazite, nisu nas gazeli vanzemaljci vanzemaljaca i nema, ima demona koliko god oćete, vanzemaljaca nema, nego smo mi ljudi, takva zla činje ljudska priroda čovjek je podigao tu bombu, čovjek je napravio tu bombu, čovjek je bacio tu bombu na čovjeka čovjek je ubijao čovjeka u koncentracionim logorama u Jasenovcu čovjek je klao čovjek U ratovima čovjek ubija čovjeka. Dakle, sve ide kroz ljudsku prirodu. Te bolesne ideje koje su stajali iza takvih nenormalnih satanističkih projekata, dolazile su kroz čovjeka, dakle, kroz ljudsku prirodu. Ona je taj provodnik, ona je taj kanal kroz koji se izviva demonsko zlo, satansko zlo. I satana pali arhistrate i njegovi demoni obavljuši pravoditelje pramajku i pravotca ušli su u ljudsku prirodu i preko nje počeli da djeluju i djeluju do dana da naša njega ljudska priroda je postala provodnik demonskih energija vi danas braćo i sese Vidite, sve više ih ima, djelujte, ljude koji su puni demonske energije. Vidite ljudi koji su potpuno napojeni e, demonskim e, mislima, demonskim željama, demonskim planovima. Pritom ta polja su sve šira i šira, front je sve širi i ono što se danas nadvijelo nad svijetom, koja se nadvija i nad našim narodom u najvećoj mjeri braći i sese po prirodi je demonskog porijekla iako se nama ljudi nameću ideje koje ljudi nose to su te velike e, e, ogromne ideje da kažemo sad sve više globalnog karaktera ali iza njih I u njihovom korijenu nalazi se demonska misla i satanski planovi. Kroz ljudsku prirodu manifestovan. I mnogo drugo. Mi smo samo ovdje spomenuli jedan segment ljudskog djelovanja, odnosno djelovanja demonske energije kroz ljudsku prirodu. Ali demonske energije kroz ljudsku prirodu izazivaju mnogo toga lošeg i u nekom prostoru mislimo na prostoru ličnosti a i u prostoru manjih zajednica porodica i uopšte ljudskog koda dakle crkva nas danas podsjeća da imamo veliki problem i odmak ukazuje Da niko drugi ne može da ga riješi, čovjek ne može da ga riješi, ne jedan, nego svi ljudi ne mogu da ga riješe, samo Gospod Isus Hristos, Sin Boži, savršeni čovjek i savršeni Bog, ljudska priroda savršena, bez trunke grijeha, bez učešće u padu, jer je u njemu u Gospodu našem Isusu Hristu nema nikakvog griha, znači sve sve. On nije podvegao pritisku pada jer mi primamo energije pada, odnosno bolest čin se začnemo. Čim se začnemo u utrobu majke od oca mi smo bolesni. Prvi impuls bolest, začnemo se bolesni. Raste bolesni, rađa se bolesni, živi bolesni, umire bolesna. I to teško bolesne. Jedino što može da mu se desi u životu i da dovede do promjene, korijenite suštinske promjene, jeste njegov susret, njegovo sretenje sa Isusom Hristom u okvirima pravoslavne crkve bogestan duboko bogestan srijeći se sa kim god hoćeš sa raznim gurujima sa raznim propovjednicima sveštenicima raznih drugih crkava možeš sa svima njima sa dale lamama sa joginima sa ovim i sa onim raznim učiteljima bogest mrdnuti neće I ne samo što neće mrnuti, nego će se uvećati. Jedino pred Hristom, koji je prisutan, ne samo prisutan, nego koji jeste crkva, jer crkva, to stavno ponavljamo i to treba da zapamtimo, je tijelo Hristova. Samo u crpi, braće i sese, mi se srijećemo sa onim ko može da nam pomognje. A ponavljamo opet i opet da je problem vrlo dubok i veliki. Do te mjere veliki da je ljudsku prirodu trebao da uzme, da je sjedini sa svojim božanstvom sam sin Boži drugo lice svete trojice. Dakle... Danasnja nedelja podsjeća nas sve za razliku od svih drugih da imamo problem. Koji ne može da riješi ni jedna revolucija i ni jedan pokušaj koji dolazi od strane ljudi. Ma kako oni bili dobronamjerni, mudri i spremni na promjenu. Oni sami ne mogu da izazovu jer i sami u problemu danas kad vidimo a ništa ne vidimo kako nam nude pomoć kako nam nude promjene kako obećavaju da će biti bolje to je, braći i seste za učenika gospodnjeg za učenika svetih apostova za pitomca crkve totalno bezumlje istina Takvi ljudi se sklanju od duhovoga svijeta, nemogavši više da podnesu njegovo buncanje i obmanjivanje. Čovjek ne može čovjeku da pomogna. Do te mjere da duh sveti prokletim naziva čovjeka koji se uzda na čovjeka. I zar nije bilo i na našem narodu, kad, kad god se odvajalo od crkve, Kad god sadavljalo jedinog spasitelja i tražilo utjehu od čovjeka, uvijek je prokletstvo dolazilo na narod. Prokletstvo koje predstavlja nedostatak i neimanja blagoslova Božije, sile Božije. Sveti Grigorije Palamo u besedi narodženje gospodnji govori da prvi koji je pao jeste satana prvi anđeo a pao je jer je poželio da uznapreduje jer je poželio da bude veći nego što jeste a mogao je biti veći nego što jeste samo da je ostao u poređu da je ostao u strukturi da je ostao u poslušanju međutim on je zbog svoje gordosti i ogromne slobode kako uče Sveti Otce jer Satana je kao prvo angel imao ogromnu slobodu i mi braći i sese kao ljudi imamo ogromnu slobodu i angel ima i ogromnu slobodu on se u toj slobodi izgubio i poželio je da bude još slobodniji, dakle još veći nego što jeste ali izvan strukture, to jest izvan blagoslova, izvan Boga i šta se desilo pao je. i pao je naglo, gospod Isus Hristus kaže da je pao kao munja time govoreći da je pao brzo i da se ugasio brzo, kako tumače sveti ovci, kao munja kad krene od neba ka zemlji, bljesne jako i ugasi se potpuno. E tako je gordos svrgla satanu sa svetih nebesa u prostor preispodnje ili podnebesja, kako se naziva prostor gdje obitaluju nečisti duhovi. On isti, iz velike zavisti, kojom se ispunio pada, prema čovjeku, obavio je naše pravoditelje. Na isti način, gdje je gađala zmija, to je veliki udar bio, vraćaj se, veliki udar, On je znao da čovjek ima potrebu da napreduje. Jer čovjek je biće koje je stvoreno da napreduje. Da ushodi iz sile u silu, iz slave u slavu, iz znanja u još veće znanje, to je zbogopoznanja. Znajući za taj potencijal i za tu potrebu ka napredovanju, žovo je nastupio u kabu ponudivši napredak ali bez blagoslova izađe i iz strukture izađe i iz blagoslova izađe i izađe i poslušanja mislimo na poslušanje koje je bilo dato praviliteljima u raju da ne jedu od drveta poznanja dobra i zla od svakog drugog da uzimaju a od toga da ne diraju a satana je Napao pravoditelje sa ponudom Da iako uzmu Da će to zapravo izazvati njihovo brže napredovanje e, Gađalih je tamo gdje su bili slabi Gdje su bili osjetljivi Jer vidite i danas braće i sestre Svako od nas ima potrebu da napreduje Niko od nas nije zadovoljan onim u čemu jeste Ako je u pitanju učenja, svi bi htjeli više da znaju. Ako je u pitanju fizička ljepota, svi bi htjeli ljepši da budu. Ako je u pitanju materijalno bogatstvo, svi bi htjeli bogatiji da budu. Ako je u pitanju život, svi bi htjeli duže da žive. Ako je u pitanju vraz, svi bi htjeli da imaju nad što većim brojem ljudi. Ako je u pitanju slava, svi bi htjeli da je veća. To je u prirodi. Međutim, ima blagosloveno kretanje i ostvarivanje te, možemo je slobodno nazvati, urođene težnje ili želje, blagoslovene koja podrazumjeva prebivanje u blagoslovu i u poslušanju onome, u kome i kroz koga možemo bezbjerno da napredujemo. I mogućnost da izađemo iz blagoslova sa željom da napredujemo i da posradamo isto kao što je postradao nečisti satan. I to se i desilo. Pravoditelji su izabrali neposlušnost, prihvatili se blagoslova nečistoga satane, Odrekli se Božijega blagoslova. I umjesto da napreduju, Pavisu. I to teško pali, braći i sve. Strašna povreda. Duboka povreda. I ljudski rod od pada pravoditelja išao je silaznom putanju. Bivali smo sve gori i gori. I satane sve više Djelovao i obladavao ljudskom prirodom. U temjer da su ljudi potpuno zaboravili Boga i počeli da se klanjaju raznim i mnogim idolima. I tako su nastale sve moguće religije i svi mogući religiozni pokreti i opredni svojstveni svakom od njih kako u stara vremena, u starom zavjetu tako i danas. Svaki pokušaj duhovnog života izvan crkve je djelovanje nečiste sile. Svako podizanje oltara izvan Božjeg hrama i Božjega oltara je djelovanje nečistih sile. Svi sistemi, braći i sestre, intelektualni, filosofskih, Naučni. Ako nisu osveštani Božijom blagodaću, oni su nadaknuti i proizvod sudjelovanja pale prirode, jedino u crkvi i jedino u jedinstvu sa Hristom, mi prevazilezimo taj problem. Samo u njemu, jer samo on, kao ovaproćeni Bog. Ima silu u prirodi ljudskoj da nas uzme, da nas prihvati i da nas u sebi i kroz sebe oslobodi zakona grijeha. To je sile grehovne. Zato crkva danas podsjeća na pad, govori da smo pali, govori o izgnanju Adama. Znate kako je to važno? Čovek koji ne zna da smo mi izgnani, on je potpuno izgubio orijentaciju. On ne zna komu, što narod zbori, komu glavu nosi. Evo, vjerujte, pogledajte ljudi, pogledajte i sebe sami. Ljudi žive, ne znaju, bukvalno ne znaju kojim glavu nosi. Istina, ovako kad posmatramo, rekao bi se čovek i zna. Međutim, iz ove perspektive ništa ne zna. Ne zna kud krenu I dok će tako A svijet ovakav kakav je Obezbijeđuje mu Prostor da se kreće A da ništa ne primijeti Davajući mu to Bož perspektivu Koja je jadna Tako nikakva, bijedna Perspektivu će smrt Ne smije da se spomene Mrtvi se brzo eliminišu groblja su iza visokih zidova do te mjere da danas postoji veliki broj ljudi koji uopšte ne znađeće da će se se hrana nema grobno mjesto i onda porodica mora u 24 sata da interveniše da kupi grob ili da ga iskopa za 24 sata da se snađe novac da nađe da plati Da bismo za 24 sata se hranili čoveka. Jer on uopšte nije razmišljao o tom. Ali uopšte. On je razmišljao o drugim stvarima. O perspektivi, o napredku. On je htio da je napreduje. I eto kako je uz napredovog. To onda posle izgleda tužno, tragično, nisko i bijedno. I sahranjuje se u nekom brzo iskopanom grobu. Koji nikad nije ni vidio. Nikad nije ni, ni obišao grobno mjesto. A crkva, braće i sestre, upozorava i kaže izgnani smo i ovo gdje živimo nije naše. Ovo je tuđina, ovo je tamnica, ovo je... Tuđe mjesto, ovo je izgnanstvo. Nije ovo naš prostor. Nije ovo zbog čega smo stvoreni. Zašto ljudi upadaju u besmisao? Evo pazite, jedan od problema koji izaziva nepoznavanje e, istine. Da smo pali, da smo se ogriješili i da smo zbog neposlušnosti izgnani iz raju. Evo jedan od problema. Čemu sve ovo? Koji je smisao živote? Vidimo ne, ne, ne funkcioniše. Ne rade. Gde je smiseo? A pazite, niko izvan crpe neće nam reći ovo, neće nam otvoriti ova vrata. Neće nam ukazati na problem. To je sakriveno od nas i pušteni smo znate, kao neke zvjeri da se snađemo u prostoru gdje se ne možemo snaći. Kao ribe na suvo. A niko nam ne kaže da smo riba. Nego da se snađemo sa kopnenim životinjama. Nema vode. Ili ima neko lonče gdje se krčkamo, uzabrudamo. I pokušavamo da živimo, dišemo, dišemo, ali ne možemo. Nema vode. Vidimo da je besmisleno i šta se onda dešava? Pada sistem i ljudi se ubijaju. Ili brzo, ili Postepeno, tek, način života koji živimo je samoubilački. Pogledajte na što liče života. Ljudi se ubijaju. Izbor, to su ubijstva. Samoubijstva i ubijstva. Čisti promašaj. Vidite danas mlade generacije. Sve to oput su ukrenuli. To je samoubijstvo. Ne? Oni koji su ih naveli na taj put, oni ih ubijaju. Oni koji prihvataju takve ponude, oni sebe ubijaju. Jer tu nema nikakve perspektive, nema Bože glavoslova, nema smisla, nema izlaza. Još su onako mladi vreli, pa misle da ide, ali vidjet godina za godinom kako će jedan po jedan da ispadaju. Jedan će pasti u narkomaniju, drugi će da izleti sa terase jednom, pa ako ne uspije skočit sa druge drugi put i tek iz trećeg puta, ali i uspjeći. Drugi će se odati razvratu, bludu, četvrti će se zakucati za neku besmislenu ideju, izučavajući, izučavajući, izučavajući, tražeći smisao, smisao, smisao, kroz nauku neće ga naći, a i vrijeme će mu isteći i umrijeće, ispoštovan od strane kolega kao neko ko je eto mnogo doprinio da se tamo neki kamen tamo nešto ovo ili ono desi u redi pronađe, iznađe postoji. čovjek je umro bez smisla, bez života i crkva plače nad njim jer je promašio temu a svijet ga vicemjerno slavi znajući da je promašio jer džavodvično zna da je promašio, ali ga ističuje kao primjer da bi drugje namamio na tu ljepljivu slavu. Pa i mi poželimo eto, da budemo uspješni, eto vidiš kao što je uspješan on. A on je poginuo, on je potpuno promašio. Pitaj crkvu, šta misli? Ona će ti reći šta misli o tom, nazovi uspješnom životu. Promašano. Pitanje, je li kršten? Pa... Mislim da nije, ne. To je, braće, se promašan. Ako je kršten, je li se u životu pričestio? Nije, nikad. Je li živio životom crkve? Je li se sjedinio sa Sinom Božim? Je li živio njime? Je li prijimao njegove životvorne energije? Je se pričašćivo? Je mu se molio? Je li disao njime? Nije. Pa šta je uradio? Naudio je sebi, jer Gospod kaže, što će čovjeku čita svijet da zadobije, a duši svojoj da naudi. A duši naudi svaki onaj koji je u bolesi zadrži, to jest koji se sa Kristom ne sjedini i koji se Hristom ne liječi i koji se Hristom ne vaskrsava. Možda će neko postaviti pitanje, a šta je sa onima koji eto žive dobro, sa dobrim ljudima, a eto nisu u crkvi. Nedavno smo čuli tako mišljenje mišljenju, mada je ono i tekako prisutno. U učenju naše crkve, koje je posebno jasno izraženo u s pisima svetog ignjatija Brejamčaninova, velikog učitelja ovih naših novih dana to je novo javljeni učitelj crkve imamo, svala Bogu zaslužujući brati manastira Hilandara i njihovoj zadužbini u Belgradu imamo te sad već čuvene spise takozvane asketske oglede Svetog Ignjatija Bramčaninova u tri toma, a onda imamo i čudesnu i drugocenu, pogotovo za savremeni monahi, knjigu Prinos savremenu monaštvu, gdje Sveti Ignjatije u duhu crkve eh, podsjeća na svalna učenja, a posebno se osvrćujući na učenje O padu, ukazujući na našu prirodu kao pavu. I govoreći o tome da ona kao pava ipad sadrži u sebi ostatke onog dobra koje je naslijedila, odnosno primila aktom stvaravačkim, to je s privođenjem ubiće od strane samoga Boga. Jer prvi čovjek je stvoren kao dobar čovjek. Međutim, posvoj svoju udara, satanskog udara, taj dobra čovjek, ta dobra priroda, pokvarila se. Međutim, za razliku od demonske prirode, jer vidite, braći i seste, demon, ne jedan, nego to je mnoštvo demonara, znate, mnogo demona ima satana je prvi među njima ali ih ima mnogo po počanju crkve čitava trćina nebeskih sila je odpala to je velika formacija i velika sila znate, demoni velika sila jedino u odnosu na Hrista to jest na crku pravoslavnu oni su bezsilni jedino U odnosu na crkvu oni nemaju nikakvu silu i pred prisustvom živoga Boga, oni drhte, braći i sest, drhte. Zato se oni trude da nas odvoje od crkve, jer ako smo u crkvi, mi smo za njih nepristupačni, nedodirljivi. Jer ako smo u crkvi, mi smo u Bogu, ako smo u Bogu, Bog je u nama. A satana se boji Boga i boji se čovjeka u kome živi Bog. Vi znate da se naših svetitelja, evo konkretno, naših svetov Vasili i Ostoškov, demoni strašno povaša. Zašto? Jer Bog živi u njemu. Ajde pođi, ogriješi se, pođi kod nekog vračara, izvrti karte, pođi neke ti kažu ovi li oni, uđi u neku sektu, Onako, probaj, ako nisi siguran. Pa pođi posle toga, ako cvetog vasilije. Nećeš moći da uđeš. Ne da, svetitelj. Ne može. Takav, ne možeš dalje. Satana tamo ne može da pristupi. Boji ga se. Osjeća u njemu silu Božju. Zato mnogi džavo imani, bilo i oslobođeni kod svetitelja na moditve sveštenika. Mnogi đavoimani braće i sestre bivaju iseljeni. A takve niko ne može da iselji. Nema toga ljekara, nema toga doktora, nema toga prijatelja, nema ni toga roditelja koji može. Može samo svetac boži silom hristovom koja živi i djeluje kroz njega i njegove čudotvorne. Mošti, to je koja djeluje kroz našu svetu crku. Izvan crkve, demoni, braće i sestre djeluju svom silinom. I naša pala ljudska priroda, ona ne može biti izavlječena. U učenju svetog ignatije Brenčaninova govori se da su demoni potpuno pomračeni. I njihov pad je neiscjeljiv, kako govori sv. Grigorije Palano. Oni su pali jednom za uvijek i za njih više pokajanja nema, zato što ga oni ne žele. To je takav stepen gordosti da se rana, odnosno pad, slobodno može nazvati tako govori crkva, a crkva govori duhom svetim. Dakle, po procjeni duha svetog za njih nema šanse. Pavi su totalno. Za razliku od njih, ljudska priroda je duboko povrijeđena, ali ne neisjeljivo. Naprotiv, može da se liječi. Međutim, pad je vrlo dubog. Diagnoza teško stanje, daje, kako bi se to reklo, diše i daje znake života. Ako bismo za nekoga ko daje znake života rekli, a dobro je on, eto malo se umorio, pa je legao, diće će se. Znate, vi je bio mi promašaj, jer čovjek daje znake života, nije uopšte bezazveno stanje. Ili, ako bismo ga tako digli i na neke federe naštelovali i kao sa nekom ogutkom počeli da igramo malo futbala, malo igre, malo karnevale, malo ovako, onako, rekao bi čovek, pa ome ništa ne fali. Međutim, tehnika, ovoga svijeta, on je mrtav, podignut na noge i izgleda da je živ. Međutim, nije. To je... Pomoću žica, instrumenta ovoga svijeta, koji zna do da obmane. Po diagnozi crkve on tek da daje znake života. I njega treba intenzivno uviječiti. Za većinu nas, braće i sestre, nemojte se naći u vrijeđenim, važi takva diagnoza. Dajemo znak je života. I to je dobro, to je odlučno, znači ima šanse. Ali ako terapija izostane, i taj znak nestaće. I upašćemo u demonopodobno stanje. Jer ima jedno stanje na koje ukazuju i sveti apostoli. A to je kad se pređe linija i kad kovjek duhovno umarlo. Za njega više nema pokajanja. Takvim ljudima više ni Bog ne može pomoći. Zašto ne može pomoći? Zato što oni u takvom stanju pomoć neće tražiti. Ne samo što je neće tražiti, nego oni smatraju da njima pomoć i nije potrebna. Ovih dana razgovarali smo s jednom porodicom ugroženom Međutim vidjeli smo u prvi minut minuta razgovora da on uopšte ne vide svoju ugroženost pogotovo glava pomilice. On je sebe nazvao pobožnim čovjekom, vjerujućim čovjekom koji kako sam reče poznaje sve svete knjige. I sad imate čovjeka pred sobom koji živi u ogromnom neznanju, u ogromnom neznanju, koji Za sebe govori da poznaje sve, svete te knjige. E ajte vi sad objasnite tom čovjeku da on ne samo da se nalazi na ivici, nego da se nalazi u uletu, da je u padu i da se brzo, da se velikom brzinom kreće ka, ka propasti. Međutim, on to uopšte ne vidi, ne osjeća problem. E, to jeste problem. I još nekoliko koraka u tom pravcu i biće će nemoguće, bit će neiscjeljiv. A tamođe blagodat Božja djeluje, a djeluje u crkvi. Tamo se otkrivaju rane. Tamo se otkriva bolest tamo se otkriva dubina problema i mnoštvo simptoma koji ukazuju na bolest i srazmjerno tom otkrivanju ili viđenju koje nazivamo obratite pažnju duhovnim viđenjem jer viđenje grijeha U sebi, ne u drugome. Čim vidimo grijeh u drugome, to demon gleda kroz nas. To zapamtite, braći i sest. Čim vidite grijeh u drugome, demon gleda iz vas. Ili, kako je govorio Arhimandrit Rafaela i Karelin u nedavnom susjetu, u Senin, kad god vidiš svoje dobro djelo, znaj da si u obmanju. To ti džavo otkriva, je kako kaže iskusni starac, a naravno poučen svetim ocima, blagodat ne dozvoljava da vidiš dobro djelo. Ako djeluje u tebi, ti ćeš djelovati dobro, ali ona kao majka, kao hraniteljka, dakle kao čuvarka, ona ne da da vidi da si dobro uradio. Sveti oci su mrtve vaskrsavali, ma kakva sve čuda nisu činjeli, Šta sve naš Sveti Sava ni uradio, braćo i sestre. To su takvi projekti od kojih evo do dana današnjeg imamo koristi. Kako kaže Sveti vladika Nikolaj, ono što je Sveti Sava uradio na nacionalnom, državnom, društvenom, crkvenom nivou, to zapadna Evropa nikad uraditi neće. Ista ta Evropa koja sad navaljuje na nas Ona nije ni približno postigla ono što je Sveti Savo uradio u ono vrijeme. I što mi, ako smo naslednici Svetoje Save, imamo do dana današnje. U raskošnim, izobilnim razmjerama. Svi oni procesi, politički, religiozni, nacionalni, na zapadu, nisu uopšte odmakli, ni mrvo odmakli u odnosu na verika dosegnuća svetoga Save, to to genija duhovnog. I on je pored svih tih uspeha sebe smatara najnižim, nedostojnim. Poslednji. Zamislite to. Ili uzmite Svetog apostola Pavla, uzmite to čudo Sveti Jovan zavetnosti, ima čitavu seriju beseda o Svetom apostolu Pavlu, nije mogao Možete zamisliti sam sveti Jovan Zlotusi, pa ne može da ga opiše. Ne može da ga, da ga nahvali. Isti taj apostol Pavle sebe smatra prvim grešnikom. Prvim među grešnicima. Od izobilnog djelovanja blagodati, blagodati je Božja energija, on djela dobro i čuda čini i tvori, ali on to ne vidi. Njemu blagodati. To je sa tajansvenačin, mi samo znamo da se tako osjećaju, ali pošto smo mi izuzetno gordi i vidimo svoje dobra djela i kad ih uopšte nema, pa povedajte sebe, svako sebe, ja sebe, vi sebe. Poveajte šta sve mi ne mislimo o sebi, a mi ništa dobro uradili nismo. I pored svega toga uspivamo da istijedimo kako to samo džavo zna da iscijedimo visoku misel o sebi. A to je, braći i sestre, zaista u jednu ruku veliki uspjef. Bez ikakvih vrlina, bez ikakve žrtve, bez ikakvog istinskog dobra, mi uspijevamo, da iscijedimo i sebe. Ma šta iscijedimo? To su bujice, znate, sujetnih i gordih pomisla. Pa mnogi ljudi psihički potpuno popuste i stope se, znate, žice u glavi od, od ognja gordosti. I pogledajte psihičke bogesnike, pogledajte sve one koji su nemirni, duhovno nemirni, u korijenu, gordost i ništa drugo, težnja da budu nešto. Po svaku cijenu da se nametnu, da se istaknu, da zauzmu prvu poziciju, da ih ljudi slave. I u snu i na javi stalno konstruišu neki pokret, neku poziciju, neku akciju. Samo da zaozmu po A sveti oci bježali od slave. Evo bili smo na svetoj, na svetoj gori Atonskoj, pa čitali o svetom Atanasiju, velikom Atonskom. On od slave. Napustio je prvi manastir kod svetog male Malejna, gdje se podvizavao i učio čim je osjetio da je počeo da privlači pažnju drugih i da će tu da se zakuva atmosfera u smislu da će početi da ga izdvajaju i da ga slave jer, su na njemu, jer je na njemu počivala velika blagodat Božja. Šta je uradio? Pobjegao je. I otišao na svetu goru sa drugim imenom, da ga ne bi otkriju jer je bio poznat i blizak i vrlo omiljen bizantijskim carevima. I zaista tražili su ga počitavom carstvu, pa se sakrijevao kod nekih e, kaudžera svetogorskih, predstavljao se kao nepismen, iako je u Carigradu bio jedan od čuvenih e, gramatika, to je profesora, na visokom carskom nivou, a bio je kod svetogorskog carca koga je mogio da ga uči da piše, predstavljući se kao, kao nepismen, niti da piše, niti da čita. I još je glumio da mu to vrlo teško ide, zbog čega se starac inervirao, čudeći se gluposti njevo ovog poslušnika. Kako mu teško ide i pisanje i čitanje. Naravno, kasnije blagodaću Božijom čitava Sveta Gora je bila upoznata ko je taj nepismeni Varnava. Eto, veliki Pa je veliki učitelj zbog koga su učenici napuštali velike carigradske profesore da bi išli kod njega na na predavanje. Et Sveti Atanasije. Sveti Nifon patrijarh carigradskog u Dionisijatu čuvao mug kao prosti iskušenik. Patrijarh carigradski sakrio se blagodat božijega namamila, počela da ga naslađaju iznutra, jer to je tajna, čitajući žitije Svetog Atanasija, a izuzetno je napisano, žiča je to nedavno izdala, manasih žiča izuzetno štivo, pisano uzvišenim stilom, odavno nismo čitali tako, tako fino tkanje, nešto slično o Teodosiju i Domentijanu piscima žitije svetoga Atanasija srpsku u tom sjeu na vrlo visokom sveštenom e, nivou govori se da, da je to tajna e, smirenja da blagodat tako duboko nasvađuje dušu smirenih da oni prosto preziru svoju i žude za tim neznatnim sakrivenim pozicijama nije to neka neka usiljena varijanta, da on sad nešto forsira i ide tako prazno. Ne, nego ga vuče blagodat koja se daje smirenima. Jer ono što mu blagodat kao smirenom daje, njemu ne može da da svijet koji ga slavi, koji ga veliča, koji mu aplaudira. Ne može. Svijet oduzima. I zato su oni bježali Sakrivali se, jer ih je blagodat napajala radi njihovog smirenja. I nikad nisu za sebe držali da su išta veliko, da su išta uzvišeno posebno, ili da ne kažemo da su bolji od drugih. Naprotim, što je više blagodat djelovalo u njima, njima je sve više bilo poznatije biće Božije. Ljepota Božija i Svetost, besprekorna i apsolutna svetost i dobrota Božija. I u toj svjetlosti oni, iako sveti, sebe su e, sagledavali kao pale, kao grešne, kao mnogo grešne, kao najgrešnije. Jer za najveće svetitelje, braće i sestre, stoji da su sebe smatrali najnižim Pogledajte velike ave, uzmite starečnik, Pogledajte što kaže Pimen veliki, Pogledajte što kaže Atanasije veliki, Makarije veliki, Antonije veliki, i svi veliki oci, Agaton, Sisoe, svi su sebe smatrali najnižim, kako se tamo kaže, nižim od sve tvare. E to je tajna djelovanja blagodati Božije. A prve projeve, to je mnogo važno i povezujemo sa ovom temom, prve projeve djelovanja blagodati na dušu jednog čovjeka, e sad već govorimo o duši krštenog čovjeka, je te promjene, odnosno takva dejstva, nemoguće je izazvati izvan crkve. E sad, dopago se to nekome ili ne, tako je, to ne zavisi od nas, nego tako je. Pokajnike imate samo u crkvi preloštenih, imate izvan crkve koliko god hoćete, a ju crkvi imate preloštenih mnogo. A zašto? Zato što se nisu uključili u crkvu, nisu je poslušali, nisu sačekali. Odmah su seli na prvo mjesto što kaže i vladika Filaret onom djakonu koji je to sve znao, pa kaže kad je ruku povao jednog djakona, pa kaže tom drugom djakonu evo ti, ruko polaži. Skinuo mitru sa glave i kaže, ruko polaži kad si istrčao. Tako i mi. Brzo se zaletimo, brzo uđemo, ne raspitamo se, ne upoznamo se s ambijentom i odmah ulazimo u svere koje su nam nepoznate i za koje nismo spremni. I šta se dešava? Upadamo u prelost. I tamo postajemo već veliki, bavimo se velikim stvarima, I ovih dana, baš posle jednog razgovora, jedan od prevaštenih posle neke, ne kažemo, lekcije ili besede, a znamo za njega da je prelašnjen čovjek, on je odmah došao i konstatovao jedan nedostatak potpuno dogmatskog tipa i potpuno netačan, vezujući to za tamo neku manihejsku jeres, Dakle, ističujući sebe kao vrhunskog diagnostičara. On je uhvatio u toj polemici jedan nedostatak koji drugi nisu mogli da uhvatio. Čovjek potpuno prelašćen. Međutim, on ne vidi grijeh u sebi, on traži grešku u drugima. U ovom slučaju, u pitanju je bio jedan svešteno služitelj. E to je, braći i seste, prevest. On ne vidi problem u sebi. On je onaj koji rešava probleme, koji čisti situaciju. To je jedan od najtežih oblika prevesti. Takvom čovjeku više čovjek ne može pomoći. Tako kaže sveti jelonglesičnik. Tako ga nemoj uopšte da ispravljaš. I vidim, njegov sveštenik više se i, na žalosti, ne trudi. Oko njega je... I nije tu da bi se svešnik trudio oko njega, nego je tu u patroli da vidi da svešnici možda dogmatski nisu odstupili od istina vjere A džavog nauči dogmatici demonskog porijekla. A za razliku od takvih, braća i seste, oni koji se uključaju u život crkve, kao prve darove, pazite, to smatramo darovima, kao prve pragodatne darove, dobijaju viđenje grijeha. Ili da kažemo blagosloveno mijenjanje mišljenja o sebi, koje u crkvi nazivamo e, počecima pokajanja. Čovjek vidi u svjetlosti blagodati da nije ono što je mislio da jeste. Da nije onaka kakvim ga drugi smatraju i možda slave. Da je on zapravo bolesni. I to u početku samo bolesni. Međutim, posle toga, ako nastavi tim putem i što više bravo da bude obasjavala njegovo biće, on će vidjeti velike povrede, Znate, velike deformacije, u sebi. veliki pad. I tu dolazimo do neistine na koju nas crkva danas počića. Da smo mi, brađe i sestre, u padu. Nismo mi stvoreni kao pao, ne. Ovako i kakvi smo. Nije nas Bog ovako je stvorio. Ovake smo, jer je došlo do promjene od udarca nečastljivog je došlo je do promjene. I u crkvi živeći mi sagledavamo da je zaista tako, sagledavamo u sebi da je zaista do pada u svjetlosti blagodati i s razmjerno tom poznanju i dubini tog poznanja nama se nudi i rješenje a koje je to rješenje i ko može da riješi taj problem blagodat koja otkriva pad ona nam govori i ko, ko će ga riješiti Hristos čovjek koji otkrije zakon grijeha koji osjeti djelovanje pada odnosno da je nosilac pale prirode koja se projavljuje kroz djelovanje strasti iza kojih djeluju a preko pale prirode kako rekli smo demonske sile on osjeća Da tu ne može sam. Da sam sebi ne može da pomogne. On vrlo brzo uviđa djelovanje bragu dati. Da čovjek ne može da mu pomogne. Da može samo Bog. Bez mene ne možete činiti ništa. Te riječi odzvanjaju. Kao liturgijska zvona u duši onoga koji osjeća bolest. Pritom tom, braći i seste, to je, to je dubok doživljaj pada. Dubok doživljaj bespomoćnosti. Ali vidite, ne one unilne, ne one tuge koja ubija, koja suši kosti. Ne. Vjerujte, znamo neke oce, nama savremene koji se trude tim podvigom, to je unutrašnji duhovni podvig, mnogo značajen nažalost danas se do do zabrinjavajućih razmjera smanju broj podvižnika duhovnog podviga, mnogi mu ataraju uprazno, a duhovnih podvižnika sve manjima duhovni podvižnik je onaj koji teži upravo toj vrsti poznanje, da ne može ništa sam da po sebi ništa ne zna da sam ne može da djeluje nego se podvizava da stekne svijest da je bespomoćan blagodaću žudeći da dođe do toga, a to nije lako jer pala priroda se protivi svi duhovi adski ustaju na takvog čovjeka nudeći mu razne kombinacije, budi ovo a što ne bi bio ovo a bavi se onim, a bavi se onim, onda navode ljude na njega, demoni navode ljude koji su odrani živi i koji rade ono što demoni govore, pričaju ono što demoni govore, mi misle ono o drugima što im demoni ubacuju glavu. Pa onda navode takve ljude da proslavljaju takvog čoveka, da ga dignu, da ga podignu, pa onda krenu priča o njemu, on je ovakav, on je onakav. Na svetoj gori kaže, oče, čuli smo za vas da se prozorili, a ovaj kao da je džavog ga vidio u keliji. Pa i tako je govorio sveti Antonije, kad je došao onaj u keliju pa kaže, oče, a kako ti ovo, a kako ti ono, a kako ti ovo, pa ispav, ispav, ispav, ispav. I Antonije ga sastuša i reče, brate, od kako si ti ušao, Kristus si zašao iz moje kelije. A jedan drugi, hvaleći jednog od svetitelja, ti ovo, ti ovo, ti ono, ti ono, a ti ovo, ti ovo, a ovaj ga sasvršao pa kaže, to isto mi satanom govori. E to su ti, a to su iskusni oce, znate, oni, oni osjećaju duhovnom intuicijom ko njima prilazi i ko njima govori. Neiskusan, znate, on se odmah lijepi, njemu se ušio lijepe za usta onoga koji ga veliča i slavi. I kad god nešto neko kaže o njemu, njemu uho kao keru, op, da uvati pohvalu. I od nje živi. Isto tako, i ako ga neko uh, uvrijedi, a takvi ljudi obično ako uđu u veći strepen gordosti, upadaju u jednu bolest, strašnu bolest, podozajenu, tako se zove ta bolest. Nemaju tabeli bolesti u savremenim, da kažemo, medicinskim kodeksima, ali u, u asketskim spisima ona kako i spominje i strašna je, to je Boga spodozrenje, kad čovjek misli da drugi misle razgovaraju pričaju o njemu da se bave o njime to je takav stepen gordosti da čovjek misli da svi misle o njemu navodimo simptom, idem u ulicom I mi mislimo, svi gledaju na nas. Progazimo pored grupe ljudi, e, oni sad govore o nama. Ovaj se zakašljao, kašlje zbog mene. Onaj se nasmijeo, smije se nešto meni. Ovaj je namignuo, a to mora da je nešto zbog mene. Znate što je to? To je uludilo. Lud. I takav čovjek, ako odmakne u tom pravcu, on bude iščašen i na člugnom nivou, kako? on može da vidi čega nema, da čuje što se uopšte ne dešava, a? i demon probija prostor i na čuvnom, gledamo čuvne percepcije zna da ga pogoni. U učanju iz sveti Svetih Otaca imate zastrašujuće primjere do koje mjere čuvoga mogu da budu prevarene. Da sad navodimo primjere da ne da ne skrenemo sa teme e, htjeli bismo samo ne bismo predugel još nekih 15 minuta da bude nekih sat i pol mada možda i to ali ipak uvezimo u post pa treba da kažemo i pojačavati doze je post e, znači uskraćivanje onog sujetnog a povećavanje doza on, onih, onih svetih štiva i učenja naših svetih otaca. Sveti Ignjak je Brjančaninov u čuvenom slovu o spasenju. Ovako počinje. Jer mi smo, braći i svesti, u potrazi za spasenju. Čujete i sami da se mnogo govori o spasenju, da li će se spasti, jeli se spasio, spasava se, kako se spasiti znači e, imamo problem negdje ga doživljavamo i imamo potrebu za spasenje međutim mnogo je važno da lociramo problem da vidimo u čemu se zapravo problem sastoji gdje je nastao koga je izazvao i na koji način je on izazvan koja su sredstva upotrijebljena da bi problem bio izazvan i što je mnogo važna, ova nedelja nas na to posebno posjeća, kako je bilo prije nego što je problem nastupio. Jer i kad smo bovesni, mi težimo zdravlju, jer je boves odvajanje od zdravlja, a proces izračenja je povratak zdravlju. Tako i mi. Spasenjem mi se vraćamo nečemu. Mi smo od nečega otpali pa se njemu vraćamo. Jer sad, mnogo je важно, много важно braće i sese, i u suprotnom ništa od ovoga neće imati smisla. Svako od вас без ovog učenja, potpuno ima pravo, vjerujte, da odustane. Zašto bi se dalje trudio? A čemu je smisel da posti? Pazite, te kako je to maltretiranje, kako je to nagomjevavanje besmislenih obaveza. Možete zamisliti, post, to nije jedan post. Nego to su četiri posta, braći i sesto. Pa ne samo četiri posta, nego srijede i petak. Pa onda, svake nedelje liturgije. Pa malo, malo, pa je ti neki praznik, pa je ti neka den, pa je ti neka osvećenja, pa evo ti ovo, pa evo Čitava godina ispunjena nečim. I mi uključujemo se u život crkve, a zapravo ne znamo koji je smiseo. A pa znate što je to? To je robijan. Vjerujte, to je robije, to je nepodnošljivo. Zato mnogi ljudi ne uleze u crku, pa ne padamo na pamet. Da se odvoji od omiljenog zalogaja, od omiljenog komada mesa, ni zbog čega, pa ne padamo na pamet. Da ide ujutro na liturgiju, ostaje tamo sat po dva, ili da metaniše sa narodom, pa znate, mnogi uđe u hram, vide narod metaniše, oni se sablaznuju. Oni mislili da smo potpuno odavno bili. I ima mnogih evitim koji smatruju da ljudi koji idu u crk, to je, znači, padna žalost, većina smatra, a to je puklo, to je gotovo, to eto, ide, to nema kud više, to ni u kući više niko ne, ne prima, eto, tamo crkva, skupili su se tamo i, znači, šta oni tamo rade, to je njihovo, znači, tamo prilike, to je neka zona, Teško oboljeli, kao kao neki, onako kao, kako se to kažu, neki rezervati, znate. Neki tamo ne smetaju nikome i... A vidite, tačno, to je to je, to je istina. I mi uopšte ne treba, vidite, mi ne treba da se stidimo toga. Tačno je sve to. To su bolesnici. Tačno, bolesni smo. Ali ne možete i da me izliječiš. Nego, nego će Hristos da me izliječi a ne ti možda koncentruješ da sam a ne možda mi izliječiš a gospod mi sjeljuje a da ti pokažem da vidiš kako je sjelio ovoga, onoga da vidiš kako im kosti mi rišu pa da vidiš ovo pa da vidimo šta se sve tamo izdešalo kakvih sve pozitivnih posredica koliko spasenih koliko lijepih ljudi lijepih žena to jest svetitelja Sve je to gospodi Silji, Pa da vidiš tamo Mariju Egipćan. Pa da vidiš Mojsija razbojnika. Pa da vidiš ovoga. Pa da vidiš onoga. Sve ljepši do ljepšega. Znate. A svih je Hristos i sili. Svi su došli bolesni. Jedno ih sad sveti. I od angela lepši. I treba, i to je dobro, ubraći sese, da nas svijet smatra targima. Jer to je jasan znak da smo ipak ušli u crkvu, jer crkva ne pripada ome svijetu, znate. Čim mi imamo mjesto u svijetu, to je sumnjivo, i to blago rečeno, sumnjivo, čim hrišćanim može i u svijetu, čim može malo da pleše i u svijetu, a može i u crkvi, to ne valja. Znate, to ne može tako, jer crkva nije od ovoga svijeta. Duh crkve Nije od ovoga svijeta. Hrišćani u svijet, pravi hrišćan, u svijetu imaju žalost, tugu, da pazite, tugu, ne čamotinju, nego muku, napetost. Evo ovih dana, pa, ali smo uvatili širi kuk putujući, pa vidimo sve te reklame, najave, programe, firme, šta sve ne. I nekako smo doživjeli da su to mrtvačke, Fleke ovoga svijeta neprestano ispada toliko toga besmisleno toliko toga e, bezbojno mnoštvo nekih, nekih signala, nekih simptoma a u pitanju je na velika lešina i mnogo tih mrtvačkih fleka i sve novo novo, novo, novo a u crkvi uvijek isto uvijek svježe Po prirodi vječno i nema potrebu za promjenama. Nema potrebu za inovacijama. Sveti Đorđe, što bi ga mijenjali? A tako, ništa mu ne fali. Đorđev dan nikako da nam dosadi. Što bi mijenjali Baskas? Što bi mijenjali Božić? Što bi mijenjali Bogojavljenje? Što bi mijenjali Vaznesenje? Zamislite. Što bi mijenjali bilo što u crku? I zato duh ovoga svijeta i duh crkve, koji je duh svijeta, ne mogu zajedniti. I hrišćani kao nosioci duha svijeta ne mogu u svijetu, braći i sve. Pritom, mi ne osuđujemo svijet, ne smijemo da ga osuđujemo, ali mi ne pripadamo ovome svijetu. To u početku jeste bolno, taj proces evakuacije, odvajanja, to nekad zna da bude i bolno, jer u pitanju nekad mogu dobuti da i najbliži jer gospod je rekao nisam došao da donesem mir nego mač i došao sam da odvojim djecu od roditelja muže od žene brate od sestre u kojem smislu da odvaja? ako je sestra u duhu ovoga svijeta a brat u duhu božijem blagodatnog mače ih odvaja. Krvna veza nije jača od duhovna. I koliko imate takvih primjera? su zaiste ljudi odvojeni? To jeste bolno, ali je i neminovno. I tu je potrebna i hrabrost, i odvažnost, i duh ispovjeništva. I to je jedan od naj Posjetljivih trenutaka jer mnogi, eh, zahvaljujući emotivnoj privezanosti za duho ovoga svijeta, odreknu se. Ne izdrže i naprave kompromis koji nije mogući. Pokušaju do da služe i Bogu i Mamunu i Gospod se tu povlači. On vidi da je vojni odustao, da je dezertirao. Na žalost, takvih primjera ima sve više sveti Ignati kaže mnogi govore o spasenju mnogi žave da se spasu ali ako ih upitate u čemu se sastoji spasenje teško da će umjeti da daju odgovor nije ni mnogo strašno kad bi se stvar završila samo time što ne umiju da nađu odgovor ne Štetna posljedica koja proizilaze iz ovoga veoma je važna. Neznanje u čemu se sastoji spasenje da je našim dejstvima na poprištu vrline neodređenost i nepravilnost. Rekli bismo, uvodi nas u religiozni haos. Ne znamo, nikud smo pošli, ni da smo pošli ili da smo došli. Mi vjerovatno činimo mnogo dobrih dijela, ali u suštini činimo veoma malo dijela spasenja. Obratite pažnju i pravite razliku. Dobro dijelo i dijelo spasenja. Odgovor je, kaže Sveti Gnjati, je veoma jednostavan. Sve to činimo zato što ne znamo u čemu se sastoji naše spasenje. Evo, mnogije li pitano danas, mislimo naravno na ljude koji su u prostoru kao zainteresovani, ne bismo znali da damo odgovor jasen odgovor. Bilo bi tu odgovora, ali velike neodređenosti. Ja na ovo pitanje moga se dati konkretan odgovor, jasan odgovor. Ukoliko ga nema i samo spasenje je ugroženo. Na Nastavlja Sveti Otac i kaže, da bismo znali u čemu se sastoji naše spasenje, treba unaprijed da znamo u čemu se sastoji spasenje. Naša propas, zato što je spasenje neophodno jedino onima koji su propali. Onaj ko traži spasenje, samim tim nužno priznaje da je propal. Da je drugačije, zbog čega bi tražio spasenje. I u uvodu govori zaključno Propali smo tako što smo uništili naše zajedničarenje sa Bogom u raju u večnosti pravoditelena i stupili u opštenje sa palim i odbačenim duhovima to jest đavom Naše spasenje, obratite pažnju, ovo je, kažemo, kratak uvoda ali govori o suštini problema i napominje u čemu treba tražiti rešenje. Naše spasenje se sastoji u raskidanju opštenja sa satanom i u obnavljanju zajedničarenja sa Bogom. Ovaj post, braće i sestri, započnimo u duhu ove nedelje koja nas podsjeća da smo ugroženi, ozbiljno ugroženi, da smo padom, ne samo odvojeni od Boga, što je po sebi dovoljno strašno, nego da smo ušli u zajednicu sa neprijateljima Božim i neprijateljima našim, dakle sa demonima. I to u duboku zajednicu, u nastavku ovog slova o spasenju sveti dnjatije, razrađuje ovo učenje vrlo detaljno. Večeras nemamo vrmena da se njime bavimo, može o nekom narednom, ako Bog da o mada smo i ranije govorili, o tom učenju svetu i vnjati tek on govori da je ljudska priroda posle pada ušla u tijesno opštenje sa nečistim duhovima i da je smisao našeg duhovnog života, koji mora biti sjedinjen sa duhovnim podvigom ili askezom, raskidanje tih veza kroz iskorjenjivanje strasti i dovođenje sebe, svoje duše, svoga uma, srca, volje i tijela u blagodatnu zajednicu sa samim gospodom, u kome gos, demon nema nikakvog učešća, niti pristupa. I nama, u koliko smo u zajednici sa njim, u zajednici blagodatnoj, Kroz svete i evanđelske varoline Demon ne može da nam pristupi Samo u Hristu A da bismo bili u Hristu Mnogo je važno I na tome Sveti Gnjati je posebno insistira Da naš život Bude evanđelski kvalitetan Da naša dobra djela Budu evanđelska dobra djela I da budemo dobri po blagoslovu Božijem, a ne dobri, kako je moguće biti dobar i izvan crkve i projavljivati dobra pale ljudske prirode, koja su u suštini pomiješana sa zlom. I od takvoga dobre i od takve dobrote, sveti otac je tu jasan, danas je njegova riječ, teška, kada je Sveti apostol Pavle to najavio da u poslednja vremena zdrave nauke neće primati ljudi, Sveti Ignatije Brčaninovi jedan od težih učitelja crkve i e, savremeni naročito e, nevolj baš susret sa ovakim kalibrima sa Svetim Ignatijem, Svetim ocem Teofanom sa otvornikom i u naše dane Svava Bogu, još uvijek živim arhimandritom Rafaelom Karalinom, koji je naslednik svetotočkog bogoslovlja. Savremni ljudi i naraštaj bježi od, takvog, od takve zdrave nauke. Sveti gnjatije podvlači da dobro koje pripada paloj ljudskoj prirodi, koliko god ono bilo uzvišeno u očima svijeta, ili kako se to danas kaže, humano, požrtvovano, Ne spasava čovjeka. Jer ono, iako daje simptom dobra, jer ga nosi, iako je pala priroda, nosi ga u sebi, ipak je pomješano sa zlom. I kao takvo, ono ne može da spasa. Zato je mnogo važno i spasonosno samo ono dobro koje je provučeno kroz filter, evanđelskih zapovijesti i koje se čini u duhu svetog evanđelja. Makar ono bilo s polja posmatrano i neuporedivo manje u odnosu na ova takozvana dobra djela, ali ako je u duhu evanđelja ono ima sjevu da spasava. Bolje je biti, da kažemo ovako praktično, dobar poslušnik po evanđelju, nego prelašćeni arhimandrit. Dobo, dobro je biti, bolje je biti e, običan, uslovno rečeno, hrišćan e, čovjek, domaćin, koji će ispunjavati evanđelske vrline u svom malom mikro prostoru, u svojoj porodici, na svom radnom mjestu, ali sve da radi po evanđelju, ako je trgovina onih 10 centi koje je da malim prstom privuče da ih ostavi tamo ako vidi zlatni prsten da je ostao posle predstave ispod sjedišta da ga ne dira vidio ga, ali ne dira je, ostavio ga ako vidi nešto izgubljeno, da vrati, da oprosti da u me bude vjeran kako kaže gospod on će, braći i sestri, biti u očima Božijim i u carstvu Božijim Već i od onoga koji se zavijetao na neka velika, toboždobra djela, bez Božeg blagoslova i izvan evanđelskog duha. Zato, ako je tako, a jeste tako, svi mi imamo maksimalne mogućnosti. Nema potrebe da mijenjamo mjesta. Ne morate vi biti neko drugi. Zašto bi se bili neko drugi? Ne morate otimati pozicije. Zašto bi se tu govali što niste kao ovaj, kao onaj? Ne, budi tuđe, jesi i živi po evanđelju. I to tvoje mjesto i sve tvoje pozicije, ma kakva ona bila, ti možeš da napreduješ. I to bezmjerno da napreduješ. Ali, u Hristu Isusu, gospodu našem, živeći u crkvi. A ne da te džavo lovi, kao što je mnogi na žalost ulovio, A kao što je na početku ulovio samoga sebe jer on je samoga sebe ubio pa onda ubio ili smrtno ranio naše pravoditelje pozivom na bolje, na uzvišenije a bez blagoslova Božije zato ne mojmo da mijenjamo pozicije pazi na sebe kako kaže Sveti Vasilije Veliki budi tuđe jesi gdje te Gospod postavio i napreduj onom duhovnom vertikalom, napreduj Vrli nama. Tu niko ne može da te, da te blokira. Sem sam i sebe. U Ko može tu da nas braće i sestre spriječu? Da trpimo. Evo danas nećelja upraštanja. Ko može da te zaustavije da oprostiš bratu? Vidite. Da oprosti. Ili hoću, ili neću. Znate. To je duboko u meni. To zavisi od mene. A pazite, ako oprostim i zazivam veliko kretanje duhovnih sfera, ja opraštam i pazite, tim što opraštam, ja pomjeram Boga koji meni oprašta. Vidite kako je to sile. Nisam trebao da minjam poziciju, da budem na nekoj funkciji, na nekom visokom položaju, pa da izazovem tako veliku promjenu, jer Boga to ne pomjera. Bog je Gospod. Ali kad opraštam, onda izazivam promjenu. Izazivam pokret Boži ka sebi koji mi oprašta, jer sam i sam oprostio bratu, odnosno bližnje, od srca. A da bismo opraštali od srca, bratu i sestre, vrlo važno je da vidimo da smo bolesni. Da smo pali, da smo slabi, da smo skloni grihu, ne samo mi, nego svi. I da je brat u padu, i da je on sklon grihu, i da, i, da, i da se ogriješio mene, da se ogriješio pod pritiskom pale prirode. A ja kao nosilac iste, ja onda imam razumijevanje prema njemu. I znam da i meni, i njemu, može samo Bog da pomogu. Koji Bog, Sveta Trojica, Otac, Sil i Sveti Duh. I onda ja tom bratu, ako sad govorim teoretski, daj Bože i meni i svima vama i takvu silu, da tako i na djelu bude, onda ja oprostim bratu, oprostim sve i gospod, odnosno Sveta trojice Otac Nebeski, i meni oprašta. Zato ovim postom, braće i sestre, putujemo onako kako nas crkva uči i krenimo od starta, krenimo ispravno. Krenimo da upoznamo sebe, molitvo svetog jetra masirena koji ćemo tokom posti izgovarati, koja u onom zadnjem psihu govori Da, gospode, daruj mi da sagledam svoje sagrešenje i da ne osuđujem brata svog jer si blagosloven u vijekove vijekova išljimo od gospoda molitvenu kolonu preklonu da nam da blagodat a ako je budemo primili ponavljamo prvo našlićemo nić jesena sagledavanje svoje paulosti i svoje gršnosti. i u svijetku tog poznanja vidjet i sagledati Boga koji je došao i koji dolazi zbog grešnika i koji dolazi i koji je došao zbog bogosnika. Eto vraćaj sve se srteње, eto i naše isceljenje, eto i naše iskupljenje, eto naše spasenje, eto i našeg istinskog i ubogodatij silno i vaskrsenje ka kome smo i krenuli i pivo upravo krećemo ovim postom. Daj Bože da na dana skrseni i osjetimo tu silu i dejstvo ljubavi Božje i života Božjeg u našim do tada očišćenim i uzoranim podvimom posta i pokajanja uzoranim srcima. Amin Bože. Daj.